Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Шелестуни Леонід Глібов В одній долині під горою високий явір зеленів. Край берега над чистою водою широкі віття розпустив. Листочки з вітриком жартуючи шептались. Ану, голубчику, ще, ще дихни! Бач, братику, яким ми повдавались! Веселі шелестуни! Якби не ми з тобою шелестіли, то хто б долину звеселяв? І з ким би ти тут, вітрику наш милий, гуляючи любенько жартував? Щоб тут було без нас, краса якає, бур'ян та осока, Була б долиненька неначе пустка тая, а подивись тепер вона яка. До нас зозуленька у гості прилітає. І весело кує, як в тихому кутку, вівчарик на сопілку грає під явором у холодку, співає соловей, неначе у садочку, а серед ночі в тихий час тут мавочки гуляють у таночку, і ясний місяць дивиться на нас. Коли б не ми, то й вибне шелестіли, коріння загули із під трави. Коли б ми вам не піддавали сили, то не бриніли б ви. «Чого сиди, корінням озиватися?» Зашамотіло листя угорі. «Ви що? А ми он що? До нас вам не рівняться. Лежали б мовчки у своїй норі. Тіпун вам на язик, раденькі, що дурненькі. Коріння знову звалися до них. І ви самі, і ваші витребенькі, розумному на сміх. Не розуміючи лепечете, як діти. Гріх зневажати нас» хочу землі судилося нам жити, а все таки ми дбаємо про вас. Не красувався б тут і явір сей високий, сказати в добрий час, такий рясний, хороший та широкий. І силу і красу він має через нас. Минеться літочко, тоді по Божій волі ми заснемо до другої весни, а ви пожовкнете, лежатимете долі, дурненькі шелестуни. І після вас другі листя будуть, цвістиме все як і тепер цвіло. Зозуля, соловей, і вітрик вас забудуть, неначе наче вас і не було. І між людьми такі ж бувають, які на яворі шелестуни. Нехай же байочку вони на вуз собі мотають. Кінець байки – шелестуни.